Sasa karibu katika ibada yetu ya pili. Leo siku ya Jumapili tarehe 8 Disemba 2019. Takaa unasogea unaisha sasa. Na kama tulivyosema tutakuwa na sherehe ya Christmas hapa. Eh cha somo cha leo ni hichi hapa. Dhambi holela ya kutaja bure jina la Mungu. Lami holela, holela ni kitu ambacho kina. Enia, ya, kipo tu kinaendelea endelea hakina uh, hakina mwanzo hakina mwisho yani, kipo kipo tu muda wote. Holela holela. E, kama utangulizi tu tutaona point kama 4 ya namna jina la Mungu linavyotajwa bure. Na lengo sio kusikia na kufurahia hizo habari hapana. Lengo neni husudi ikiwezekana kwa jinsi ninavyoweza kana tuweze kukaa vizuri na Mungu. Yaani kama kuna kitu kwetu tunofanya amacho sio Tukiache na ni ndivyo ni, ni, Mungu tutegemea tuwe. Eh, kulitaja buni jina la Mungu ni miongoni mwa zile amri za Mungu ambazo ni maarufu sana. Na amri za Mungu Eh, ni nikasema tu kwa ufupi ni ni kama eh, ni kama summary au ni kama ufupisho wa mambo ma, muhimu yaliyokuwepo kati ya ya maagizo ya Mungu. Mungu akiona anongea vitu vingi na vitu vingi lakini kuna vingina kaamua kabisa akasema aweke katika mbao na akasema viwe vinabanikwa kabisa na sehemu watu wavisome na Lakini haina maana kwamba kwa Mfano, nitatoa mfano tu. Ukisoma katika kitabu cha Walawi na leo hata kwa kumkumbuka tota anarudia anasema mlangu, tulikuwa tunao nafikiri mlango wa 20. Kwa mlangu wa ngapi? Wa 27. Anasema ni dhambi mtu hawezi akamooa kaka yake, akaolewa na kaka yake. Au akamooa mama yake mdogo kwa mfano. Au ndugu. Ni ni, ni amri ya Mungu lakini haimo katika zile kumi. Sio kusema kwamba sio amri muhimu hapana tena yamkiniyo amri ni, ni nzito kuliko hata hii ya kutaja jina la Mungu katika maisha ya kila siku Ni watu wangapi ambao wanahitaji bura jina la Mungu lakini na imeandikwa kwenye amri za Mungu kabisa kwenye mbao, halafu lakini hii nyingine niliotoa mfano akaona ni nzito kuliko hii ambayo imeandikwa Ni wengi wanaona kutaja yani kulivunja neno la Mungu na kutatangaza bure bure kwao ikaonekana ni kadhambi kadogo kulinganisha na hii niliyotoa mfano <coughs> sasa lakini kwa Mungu ni kubwa zaidi kimsingi mpaka akaamua kuitoa kwenye maandiko ya jumla akaibandika sehemu tutaenda tuone lakini dhaami japo ni miongoni mwa zile amli Mungu ukisoma kwenye kwenye amri za Mungu, neno la Mungu lote ni amri za Mungu. Mungu wa, kwa mfano Mungu hajasema msiwwe uchoyo. Huyo ni sehemu yote lakini ni amri ya Mungu. Ukisoma kwenye maandiko Mungu anasema uchoyo anasema msilemewe na uchoyo na ulafi na vitawachukua watu wengi lakini haima kwenye amri za. Lakini katika zile chache alizoamboa aziaanishi. Azinyofu kwenye maandiko mengi azio kwenye mbao. mmoja wapo anasema Ka, e, Twende katika kitabu cha cha kutoka mara ya kwanza kabisa anazitoa. Hapo alishasema kabla, lakini kabisa anaanza kuziololesha. Twende katika kitabu cha kutoka, huwa ziko sehemu mbili sehemu kubwa maarufu sana. Kutoka mlango wa 20 na kumkumba la Torati 5. Yaani hizo sehemu mbili ndipo unapo, Kutoka 20 mstari ule tusome wa 7. Hmm. Anasema hivi Usilitaje bule jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu atakaye litaja bure jina lake. Sasa, kuna mtu anasema ah. Sasa hii ni kitu kizito sana. Ndio ni kizito. Kachi, kachi, kachi, kachagua katika maamli yake mengi. Hii kaamua kuweka katika zile chache 10 tu. Na unaweza ukasema labda ni kwenye agano la kale. Hata hiyo ya kusema kwamba mtu asimoe dada yake, hawa simoe eh e, wareva yote ndugu yake wa karibu. Imo kwenye agano la kale lakini haikuandikwa kwenye agano jipya. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo <laughs> Mungu hakuvibadilisha kwenye agano jipya alagemea kwamba viendelee kuepo katika agano. Ya e, mpya kutokea agano la kale. Kwa hiyo hizi amri, okay. Kuna tutaona tutapouosoma kutoka amri kama ya sabato Mungu ameibadilisha kwa matendo na no kwa maneno. Akaisema kwenye Korosai 2:16. Akaisema kwenye kwenye wagaratia. Akaisema kwa hiyo hiyo yaani amri za Mungu ni ufupisho maagizo mengi ya Mungu. Sasa katika kuagiza kuna vitu alivyobadilisha kwenye agano jipya na ndio maana anasema kwamba kuna agano jipya. Sasa katika zile amri kumi, ni amri moja tu ya sabato aliyoibadilisha ikakamilika Kimsingi nyingine zilikamilika lakini ikakamilika katika Yesu Kristo. Hizi nyingine zinaendelea. Kwa mfano akisema usiibe, usi inaendelea. Usiuwe inaendelea. Usijitii naendelee usitaje bwana ja Mungu endelea mbele bwana Mungu hapo naendelee usitamani usi inaendelea na hakuna sehemu alipoibadilisha sasa mojawapo leo ingeweza kusema hata ya wizi lakini kwa sababu kidogo hiyo inasema ina, ina, ina kidogo kwenye maubimba ni sehemu se, fulani inapatikana lakini hii yakutaja ja bwana jina la Mungu ni miongoni mwa amri tena ya tatu kwa baadhi ya dini wanaita ya pili baada ya kutafuta ujanja ujanja. lakini ni amri tatu ya ni amri ya tatu ya Mungu. E, zile amri nne zile kwanza zinamhus Mungu mwanadamu na Mungu na amri sita hizo baki zilikuwa ni za mwanadamu na wanadamu. Kwa hiyo hiyo amri na katika kitabu cha uh, tue, Kipata katika kitabu gani kama? ndio ndani katika Mathayo Matayo 6 Matayo 6 Ukisoma mstari wa 9 Yesu akiwa anafundisha kuomba kuomba ni kutaja vitu nafu, Kuomba kumwambia Mungu mambo unayohitaji lakini kabla ya kuvitaja vitu unavyohitaji Yesu alikumbusha watu kuliheshimu jina la Mungu wake anasema mstari wa 9 anasema hivi Basi ninyi salini na uh, hii ni biblia kiswahili ya Kiingereza sema msali kwa mfano huu after this manna kama maneno kama haya kwenye ma, kwenye maombi yetu nategemea mambo kama haya ya wemo mmoja wapa nesema, kama hivi. baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje unalopenya kwenye agano jipya na hata katika ile sala kuu kabisa analiingiza kama jambo la kwanza la kutukuzwa jina lake Je, kitu unachokitaja bure bure na kukidharaudhara unakuwa umetukuzwa? Sawa. Lakini hapa nasema jina. Yaani kabla unaanza kumwambia hata matatizo yako, "Ewe Mungu, kuna watu wananionea, naomba wa chome moto." Unaona ni ah, sijui Lakini nasema kitu cha kwanza lazima na sio kutamka tu jina lako litukuzwe, litukuze kwa matendo. Washo ukisema tu, manake utakuwa unadanganya Mungu. Unaona sio kitu kilichoishia kwenye agano la kale kinaendelea hata kwenye ma, kwenye agano jipya. Na hata kama kisingesemwa kwenye agano jipya. Kama hilo la kutokumoa ndugu yako. Hata kama hakijasemwa kinaendelea. Ukikoni sema yote ile kwamba Paulo anasema basi na watoka watu wote uhakishie wa kwamba naomba mna kutafuta wachumba wasitafute dada zao na kaka zao. Hapana, alinaridhia kwamba alishasema linaendelea kama la mashoga linaendelea japo nimerudiwa sawa sasa baada kuona mstari michache ngoja tusome na mstari mwingine baada ya Mungu kuona kwamba haya mambo ya mkini huwa yanasahaulika akatengeneza pia kwenye kitabu kinaitwa kitabu cha ja kumbukumbu la Torati akayarudia na amri zingine lakini na ile amri kairudia katika kitabu, tumeona katika, katika kutoka 20 saba yuswa katika kumukumbura torati 5 e, kwenye wakati Musa anakumbusha watu alirudia ali anasema hivi kumukumbura mlango wa 5 mstari wa 11 anasema hivi usiritaje bure jina la Bwana Mungu wako maana Bwana hatamhesabii kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure e, ulize Leo hii jina la Mungu limo kwenye zinywa vya watu bure. Unadhani Mungu anafurahia? Mungu amesema ameichukua kwa kwenye sheria amri zake muhimu pamoja na kwamba amri ziko nyingi lakini akaingiza, alafu tunaamua kuivunja tu. Wacha tu mifano utasikia kwenye magrupu ya wa WhatsApp. Sijii magrupu yako mengi siku hizi nasikia sijii WeChat, sijii kuna Palm chats. lakini mengi ni ya WhatsApp. Eh, sijii Twitter, siji ni, Watu wanachati au wanaongea tu mdomoni tu. E, eh? Kwenye magrupu, kwenye maongezi ya kawaida mare kwenye mitandao tu ya kuchati tu ya kawaida mitandao achana na, na magrupu ya WhatsApp. Utasikia frani uliyem labda aanza kachukua picha ya mtu fulani mwenye nguo nguo imeshonwa vibaya. anaiweka picha na kumwambia, "Frani uliyemshonea huyu huyu baba suti Mungu anakuona." Mlishasikia mjasikia? Mlishasikia mjasikia? Hilo jina limetajwa bule au limeheshimiwa? Limetajwa <coughs> bure kabisa. Pande tukio lenyewe halina maana pili mtu mwenyewe amkini hana maana na watu amjui wa alafu ameingia huyo Mungu bila sababu wewe usijui uliyefanya nini Mungu anakuona eh nikaenda Mungu akanisa yani katika maneno maneno tu ya ovyo jamani tusilitaje bridge mungu. sasa hiyo ni sehemu tu ya kwanza ya aina ya kulitaja jina la Mungu katika mazingira ya asiyohusika ya ovyo ovyo na tukaivunja sheria ya Mungu Watu walitaka tukiwa hapa tusiyo tunaongea haya tuwe tunasema bwana bwana Mungu. Tuekea muziki kwa mbali tuwe tuetu. Alafu tuwe nena kulitaja kutilia jina la Mungu ni kumtukana Mungu. Unaweza kusema sasa mbona wewe unalitaja? Nitawaambia sehemu mbili na labda niseme hapa nitarudia nitakazia. Kuna sehemu mbili tu za kutaja jina la Mungu. Sehemu ya kwanza ni pale unapokuwa unaongea na Mungu. Kwa na Mungu kwa njia ya maombi. Sala. Wakati unaongea na Mungu una maombi unafanya nini unaweza ukataja jina la Mungu ni sio bure kwa sababu ameambia tobie sehemu ya pili ni wakati kama huu wakati huko unawajulisha watu habari za Mungu kwa mfano umepeleka injili Mungu atakubali Mungu watakubali. Mungu ya hizo sehemu mbili Ama unasema sifa au unahubiri habari za Mungu ama uko unaongea na Mungu. Sehemu nyingine yote tutakaohitaja jina la Mungu unalitaja kule. Kwa sababu either kulije, ulitukuzi. Kwa sababu unapokuwa unaongea na Mungu, unaanza kwa so kwa so kwa una kwa, kwanza kwenye maombi tunaambiwa kwamba lazima tumtukuze kwenye kuomba. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu. Lakini unapokuwa unaongea habari za Mungu unamtambulisha, unamtukuza. Nje ya sehemu nyingine Mungu alagwa hatukusita kuiona. Hata hizi zinazoto salamu tu za kawaida Bwana Yesu chuo. Sio sahihi. Kwacho so, kwenye salamu ni salamu tu. Salamu kwa kawaida ni kumtaka mtu hali yake sio habari ya. Mulu. Mungu anaingia katikati kufanya nini? Tutaona. Kuna sehemu nyingine ambazo wazi sana maandiko yatatufafanulia ya hapo mwanzo. Lakini hiki kipengele ndio kipengele cha kwanza naweza kusema kinaongea katika kipen... somo la leo kwa ujumla wake tunasema ni dhambi holela ya kutaja Brijnal. Lakini katika hivo tumeshavamia kipengele cha kwanza ni kama utangulizi lakini ndio kipengele cha kwanza na ndio kizito kinachosema hivi. Eh? Tusimtaje Mungu katika hali ya mizaha, -mizaha katika hali ya matani na katika hali ya ya ovyo ovyo tu na ndicho kipengele kikuu hata tukielewa hilo inatosha lakini tutauyo kuona mazingira mengine ya kulitaja bule au kulitukana jina la Mungu ambayo nayo ni sehemu ya kulivunja kumvunjia Mungu heshima yake lakini hasa hii ya kulitaja kwenye mizaha kwenye mazingira matani kwenye mazingira ovyo ovyo ndiyo hasa ile amri ya tatu ilipokuwa inajaribu kuzuia na kutufundisha <coughs> na kunifundisha mimi nayo nge. Niyo maana kubwa. Kwa kwenye makundi, kwenye maongezi, kwenye magrupu. group yote hayo jina la Mungu linatukanwa sana na kudhalilishwa sana. Ni makosa. Tusifanye hivi. Kabla unajua wewe tuma kweli kwa kaina Mungu anasema tu, anatutaka tuchunge maneno yetu. Kabla hujatoa neno kabla huja sema neno lolote kabla hujafanya kitu chochote ni vizuri kuhakisha kwamba kwamba lile neno lililotoka lina lina lina, lina, yani linastahili kuwepo kwa sababu hata ukija hapa kusema huta zimama usemi chochote vile vile kabla hujaanza kusema habari za unaongea na watu habari za Mungu kabla unijiulize hili nendo la jina la Mungu Linastahiri kutoka hata kama unajisikia kama lina, linatakiwa litoke jiulize sawa usilitaje bwana Kitaja ni kuruhusu kunywa chako kikatamka leo utasikia watu Anakwambia. ah kwa acha kwa kiingereza au kwa Kiswahili Mungu wangu he Mungu wao. Yaani akiona kitu tu kidogo anataamka jina. Ambito. Ilo jina limetajwa ovyo au sio ovyo? Mwansemu usilitaje bure. Unadhani Mungu alipokuwa anaandika kwenye amli nzito kabisa za manzo tena cha, katika amri 10 akaiweka ya tatu, na katika amli nyingi akaiweka kwenye zile amli kumi. Unadhani alikuwa anaongelea kitu gani zaidi ya hiki bure? Ovyo. Kwa hiyo Mungu wao. Oh my God taamu um, nyingine kwenye lugha ya Kiingereza wanaamua um, hata kabisa kulibadilisha anasema oh my gosh eh sio sahihi mwingine utasikia nakwambia hey, yesu wah sio sahihi hata kama itaonekana inakongezea uKristo uKristo wako haina maana kwamba ndio uKristo wako umeongezeka hapana au utasikia Yesu Siyo sahihi hata kidogo Unaozuka sasa mpaka unahubiri kitu ulihisi kwamba ni ni kitu muhimu sana kinachosumbua hiyo ngitu kinasumbua watu wengi sana kinasumbua watu wa kanisani na watu walioko nje kanisani Hayo sisi tunaosikia inawezekano unajua vizu vingine unavizoea mpaka unakuwa una uwezo kujizuia lakini oki kitu kazi baadaye utakiweza baadaye utakiweza eh? eh utasikia kwenye ama kwenye kwenye sala kwenye salamu au kwenye, hata kwenye mihadhara ya kiki, hata kanisani Utasikia amza anataja labda jina la Yesu tu. Hivi hivi bila hata kulipa cheo. Leo hii ukitaka kutaja cheo cha kiongozi yoyote utasikia huwezi kumtaja kwa jina. Utasema muhashamu. mweheshimiwa, mtukufu, mstahiki. M Ma lakini jina la Mungu linatamukwa bila ongezewa heshima ni vizuri eh tuliwe tukam. Mungu hataki zile heshima za kibinadamu lakini Ye anasema ninyi mnaniita bwana mnaniita mwalimu na kweli ndivyo hivyo basi muite bwana Yesu lakini ukitaja jina moja hebu mfano kutaja bule jina la Mungu mfano mzuri Watoto wa zamani mimi wakati nilikuwa sijui wa sasa najaribu nafikiri nao kidogo. Kulitaja jina la mama yako ilikuwa ni kwa yani ukalitaja jina lake la kwanza la usichana. Ilikuwa ni kitu cha kawaida. Eh? Kimwapo leo wanasemaje? La baba yako je? Mtoto mngono wewe babako anaitwa na anaitwa baba. Ah ah, si ni nini. Yaani kwa kuogopa kutaja jina lake. Hii ni hii kwa ile heshima maki baba na mama ni mwakilishi wa Mungu. Kwa ile heshima ilioondoka watoto wana uwezo wakataja bure bure tu Sawa kuna mazingira kwa mfano yuko kazi, yuko shuleni, anahitaji. Lakini uwezo ukasimama hapo kwa muita baba yako hey, ukamuita pala, pala Sasa kama tunaogopa kulitaja Bule jina la baba na la mama kwa nini ni rahisi jina la Yesu Kristo Bule Ovioto Unaweza kuwa kwenye grupu groupukasema labda baba yako labda anaitwa eh Labda anaitwa Felix Basi bwana Jana Felix akaja akaniambia labda ndio baba yako wewe kwenye group utasema baba alikuja Tampa heshima yake Na utamsema pale kuna sababu sasa kama watu wakitaka wakita, kutaja wakita, vyeo vya wanadamu baba mchungaji utasikia anaitwa baba mchungaji Ambavyo Mungu amekataa sema msite mtu baba duniani mpe jina jina lake mchungaji fulani <coughs> sio mbaya lakini Yesu anatajwa <coughs> hivyo hivyo anatakiwa tujifunze kuzuia kuzoea kusumia jina la Bwana Yesu Bwana Mungu The Lord God said. The Lord Jesus Christ said. Bwana Yesu Kristo akasema. Ni vizuri. Je ni rahisi sio rahisi lakini ni vizuri tukajifunza hivyo vili. Leo hii utasikia labda sehemu nyingine labda hii ni iache nitaisema kwenye pointi inayofuata. Wewe tunaona kwamba kwa, kwa kweli jina la Mungu linatamukwa vibaya na ni makosa ni makosa. Hebu tuangalie mtu, e mtu anapokuwa anatamka jina la Mungu vibaya maana yake ni twende katika kitabu cha Zaburi na 139. Zaburi ya na 139 tusikie tusome mstari ni mistari mingi lakini tusome mmoja tu mstari wa 20 Biblia nasome hivi. Twende haraka kusoma mdomo umeenda na kuna hali kidogo ya joto siyo nzuri. Mimi nasema hivi Kwa maana Wakuasi kwa ubaya. Hawa watu wanamuasi Mungu na uasi kwa kawaida ni ubaya. Eh adui zako Wakutaja jina lako bure. Adui mtu anayeita bure jina la Mungu kulingana na neno la Mungu, ukiacha kwamba imezuiliwa, anakuwa kwenye kundi la maadui wa Mungu adui zako walitaja jina lako bure ungesema ni rafiki zako bwana wanakupenda eh huko hey, karibu hapana anasemani adui zako na niuasi kwa sababu so, Mungu neno uasi kibiblia ni kuivunja sheria ya Mungu the law i mean eh anasema, sin is the transgression of law that ni kuivunja sheria ya Mungu na yasi sema, hiri, ni kuiasi sheria ya Mungu. Kwa hiyo anasema hili ni uasi ikosa. Mwamba anasema utaje bure, unatarajia unaasi maneno kumekuwa Mungu. Ndio ndio maandiko mengi hili ni andiko kama la 4 au la 5 tuko tunasoma. Kwa hiyo tushasema sehemu ambapo unazo kutaja jina ukakitajiana Mungu ambapo sio bure. Ni wakati huko unamtambulisha Mungu na ukuu wake, either unahubiri au unatoa injili au una au unaandika ujumbe lakini kwa lengo la kumtambulisha Mungu. Iliu ni sawa sehemu ya pili ni wakati wa kumuomba. Hija sema kwamba kitabu la kiongozi linaheshimiwa lakini la Mungu aliheshimiwa. Emtu ene katika kitabu cha Ilio andiko sio janaa lakini tuone katika kitabu cha Malaki. Malaki ni kitabu cha mwisho kabisa kwenye gano la kale kabla ya matayo, injili ya matayo. Malaki mlango ule wa wa kwanza mbona kama ni wa kwanza mstari ya katikati pale anasema hivi malaki anasema hivi alpo chama malaki mstari ule wa 8 anasema hivi na tutauona lakini tu, un, un, un, nimeona unafanana na nje nilikuwa nakisema anasema tena mto hapo sadaka alie kipofu si vibaya na mto hapo sadaka ya Walio vilema na wagonjwa si vibaya, yani mnapomfanyia vitu hakuna ubaya. sina maana ya sadaka, lakini natafuta msaini unapoishara unasema hivi. Haya, mtoleri wali wako, je, atakuwa radhi nawe au ataku, atakukubali nafsi yako? Asema bwana wa majesha. Ano kusema ni kwamba. Yeah. Eh? Malaki mlango wa kwanza mstari wa nane Alikuwa anaitoa katika picha ya ya, ya, ya mambo tunayofanyia Mungu hasa sadaka. Haba alikuwa anamongelea sadaka za za mwili lakini Mungu anachotutengelea sadaka zetu ni ile heshima ya, yetu ya kwanza. Anasema wewe nenda kamtolee kiongozi wako, mwambie fanye ili jambo kwa mtu wako mkoo, kwa mkua wa wilaya, hata kwa diwani. Uniambie kama mtakuwa sawa. Lakini hebu nenda kamtaje bila kumpa heshima yake, bila kumtaja mheshimiwa, bila kumuita mstahiki au e, asema je, mtakuwa sawa? Lakini ni, ni, mimi mnanifanya tu hiyo hivyo mnavotaka. Ndiyo sababu kama alionganisha na viongozi kwenye jambo fulani na mimi nalinganisha na jina lake kwenye jambo fulani vile vile. Kwa hivyo, naanza kusema kwa leo huu ndo mjume mkuu wa kulitaja jina la Mungu. Lakini kwa sababu so, somo bado linaendelea na ni nikumfanua maneno ambayo hataki kulitaja mbele jina la Mungu. Eh Twende katika kipengele cha pili cha cha kulichezea jina la Mungu ambacho kidogo sio ubude sasa ni katika uongo kumuz pale ilikuwa sio uongo hapana ni jambo tu la ovyo la pili ni kumuhusisha Mungu na uongo na watu wengi tukubaliana Wanatabia wakibanwa kuhusu kama kitu ni kweli au sio kweli wanapenda kuapa kwa jina la Mungu kwamba wako sahihi wako hawadanganyi sasa hii ya kwanza ilikuwa sio kudanganya lakini hii ya pili ni inaenda pabaya zaidi inaenda sasa hata katika kusingizia kudanganya na kumuingiza Mungu ashuhudie uongo wetu. Twende katika kitabu cha Walawi mambo ya Walawi mlangu wa 19. tisa e, mambo ya Walawi tisa ni kitabu cha tatu kwa hiyo kama tulikuwa kwenye kutoka tunaenda katika Walawi Walawi tisa mstari ule wa wa 12. Warao 19:12 Biblia inasema hivi. 19:12 Biblia inasema hivi. Msi ape uongo kwa jina langu. Hata ukalinaji Jinala jina la Mungu wako mimi ndimi bwana. Lazima mimi jina langu ni bwana. Bwana ni mtu mkubwa bwana mkubwa. Sasa anasema msi ape uongo. Leo hii kama nilyo sema kwa sentenzo upita watu ukimwambia labda naye amekosea kabisa anakuambia mm, haki ya nani haki ya Mungu ukiona mtu anaanza kuapa hasa kwa ki... of course ukisoma katika katika shida aenda huko kwa sababu mtashika manao Yesu anasema usiape kwa kichochote hata kwa mbinguni hata kwa nchi hata kwa mwili wako wewe mwenyewe hata kwa manao mwingine anaanza kambia mm, Hakika mtoto wangu wa kwanza ni yule pale. Hakika ninasema kweli. Nasema, nasema usiape kwa kichote, Lakini tu, tu, tu kwa, leo, kwa somo la leo siongelee kwa hapo kwa ujumla. Kwa kwa ujumla nakubali. Na, na Yesu anasema kwenye gano jipya. Sasa lakini ni kubaya zaidi tunapo hapa tukamwingiza Mungu ndani yake na mara nyingi sasa ni vyote ni vibaya. Anasema hata kama ni kweli usiape kwa huku. Hata kama ni kweli usiape. Anasema maneno yenu kama ni kweli iwe kweli. Na asema, ndio iwe ndiyo, sio iwe sio. Lakini sasa ni mbaya zaidi sasa hata kama kuwapa kwenyewe ni kubaya hata kama unasema ukweli. Lakini sasa Mungu anaongeza kwenye Walawi 19:12 19, anasema msiyape uongo kwa jina langu. Sasa kama kuwapa kwenyewe ni kubaya hata kama ni kweli. Je, kuwapa kwa uongo na kumuiniza Mungu ni mbaya kiasi gani? Hiki ndio tabia wa watu wengi. Haki ya nani? Haki ya Mungu. Eh hey ni makosa na watu watujali muu anasema si anasema lazima sitaacha kukuhesabia sita kuhesabia haki nitakuhesabu ni mkosaji na mkosaji anapewa adhabu na nidhamu ambayo hata kuitubia kutu, hatukumbuki kabisa wepeshwa kuifanya na wepeshwa kuisahau na inajirudia mara nyingi nyingi ni kwangu kati ya hii na dhambi ya kuua ipi natangulia kwenye orodha za dhambi hii natangulia sheniio. Kuu ni 6, hii ni 3. Lakini ipi inafanyika mara nyingi kuliko nyingine? Hii inafanyika zaidi. Hii inafanyika zaidi. Lakini Mungu ameweka kwenye orodha ya dhambi kubwa za mazo kabisa kuu 3. Kwa hiyo anasema usiape uongo kwa jina langu. Tukao kwenye Warawi, katika kitabu cha Ezekiel mangu wa 39. Na twende kwenye misali mingi mingi kwa sababu tusipoenda haraka kidogo tuta tuta tucherwa kumaliza. Misali sio mingi sana. Nimekata kwa kweli. Nilikuwa na misali sio kama 40 hamsini. lakini ikasema ngoja niweke michache. Inasudi katika hiyo michache tuielewe. wa saba Biblia inasema hivi. Eh? Na jina langu takatifu Nitalifanya kuwa limejulikana kati ya watu wangu Israeli wala siri ati jina langu takatifu kutoa unajisi tena nao mataifa watajua yakuwa mimi ni ndimi bwana na aliye mtakatifu katika Israeli Mungu anataka jina lake kati ya watu wake na katikati ya mataifa jina lake Lisi risihusishwe na uongo Lesita mko tamko ovyo anasema jina langu nitalitukuza mimi na ninyi sasa mlitukuze pamoja na mimi. Ili usudu ukisikia habari za Mungu utetemeke. Nikisikia habari za Mungu Lakini Mungu anakuona. Mungu Mungu si chochote kwa wapi. Pende katika kitabu cha Walawi tena tunaenda mbele na nyuma. Tunarudi kwenye Walawi 28. Tulikuwa kwenye Walawi kabla tulikuwa kwenye 19. Kwa hiyo ninadhani kwamba ninaongea na, na na watu ambao wanajua kuyafungua maandiko ya Mungu, rais. Kwa hiyo haisumbui kuyatafuta. Walawi, mlango wa 24 mstari ule wa somo 11 na 11 na moja na 14. Na, tuta somo 11 aftaruku hadi 14. 11 nasema hivi, Warawi 24 11 nasema hivi. Kisha huyo maana wa mwanamke wakii Israeli akalikufulu hilo jina na kuapiza kuapiza na kuapa ni maneno yanakaribiana kuapa ni kusema kwamba yani ni, ni kutaka Mungu ashuhudie kitu ambacho wewe unakisema Mungu naye yuko pamoja naye yani unasema Mungu na yeye unamwngiza huko ni kuapa kuapiza ni kama kulaani anasema Mungu auae Mungu awachome yani unaapiza una, una, una na hapo ni ni kitu kinafanana lakini kwa pisa sana sana ni kumuhusisha Mungu katika maneno makali makali. Baadipo kwa hapa unaweza kuapa tu polepole. Pole. Hata kule kwenda kuapa wakati unachukua kitu fulani. Labda unapewa cheo e, unafanya nini? Kimsingi ni mpango wa kidunia na makosa. Ila kwa sababu unakuwa huko nje ya ale mamlaka wao sio mwenye kuamua wale walioapisha. Na ikiwezekana mtu akasema mimi nita hapa, nita hapa njia nyingine? Ama na nyingi leo sababu utakuta kwamba ukienda kule tayari unakuwa tayari umeshauza roho yako kwenye viapapa. Mama anasema msiape. Lakini unaona kwamba huyu mtu akawaapiza, anasema nao watu wakakasirika kwa sababu kwa anajua hiyo sheria, nao akamleta kwa Musa na jina la mamae analitaja, tuene msari wa 14 kwa 10 na nimesema kwa 14 anasema wakasema mtowe huyo aliyapiza nje ya marago na wa, na wale wote waliomsikia waweke mikono yao kichwani mwake kisha mkutano wote na wamuuwe kwa kumpiga kwa mawe kuapiza kuapa na kuapiza ilikuwa ni kosa la ku kuoa ku, kwa mawe kama hivyo kwao uasharati jeu unaniambia kwamba tutawaiua watu kwa mawe hapana kwa vile hatuua wa waasharati kwa mawe wa kwa mawe hatowahi lakini Mungu anasema hata hatawahesabia haki na Mungu ana adhabu zake nyingi na sio kazi yetu kuadhibu kazi ya Mungu ndio ya kwake kazi yetu ni kueleza kweli ya Mungu tuendelee tuende, tunaweza tuwe katika tulikuwa kwenye Walawi, ezekiel, tukurudu, eze, uh, walawi. Emu, tuende Ezekiel tukarudi kwenye Walawi hebu tuone katika kitabu cha Yeremia tuko kwenye pointi ya pili kuapa uongo. Mkate pale kulikuwa tunatamka uongo. Sasa hapa tunawapa uongo. Yote ni mambo ambayo Mungu ameyakataza na akayakataza kwa ukali sana. Tusome katika Yeremia 44. <coughs> Yeremia mlango wa 44. mstari ule wa 26 tusome. Yeremia 44 26 bilion hivi Basi kwa sababu hiyo lisikieni neno la Bwana ninyi nyote wa Yehuda mnaokaa katika nchi ya misiri tazama nimeapa kwa jina langu kuu asema Bwana ya kwamba jina langu Haitajwa tena katika kio cha mtu awe yote wa Yuda katika nchi yote ya Misri akisema kama Bwana Mungu aishivyo. Huyo mtu anaapa. Yaani anataka kwa pointi yake ili kusudi au hoja yake ileweke, anasema kwamba kama Bwana Mungu alishivyo. Anamuingiza Mungu kwenye maneno. Mungu anasema hicho kitu sikitaka. Anatoka kabisa mfano wa halisi. Mungu hajapendezwa. Usitaje kama ni kama kusema kwamba haki ya Mungu ndo ndo ndo ndo ndo kibiblia walikuwa nasema kama Mungu haishivyo Mungu hicho hajapendezwa Ana, anazuia amezoea kwenye amri na anazuia katika mahubiri yanayoendelea ya na kwa manabii wake Hiyo ilikuwa ni kuapa na ilikuwa na maandiko mengi sana kwenye agano jipya na nini lakini tumeyakata tu Tuene katika pointi ya tatu ya kwanza tumeona kwamba ni kuitaja tu bure ovyo ovyo pili ni ku, kuapa ama kwa kweli ama kwa uongo hasa kwa uongo na kuliingiza jina la Mungu hiyo nayo hataki la tatu kulitaja jina la Mungu wakati hutaki kulisikia neno lake na maongozi yake na hapa nipo wengi wanaanguka sasa yani unataka Mungu ahusike na mambo yako na maamuzi yako ni kama wale watu wanaambia sema bwana mkubwa naomba umwambie ndugu yangu sehemu ya urithi wetu Yesu akasema ni nani yale inifanya kuwa kiongozi wenu? Mimi ni, ni yaani mara wale watu walikuwa wanataka awape haki lakini wasimsikilize kwa vitu vingine. Hebu tuende katika kitabu cha Ruka, hiyo mstari ni maarufu sana. Luka mlango wa sita. Luka mlango wa sita. mstari wa ule wa 46. Luka 6. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni kule kulihusisha jina la Mungu kwenye mipango yako katika hali sio mpendeza. Mmoja wapo ndio ile tuleona kwamba kulitaraja bure bure kubiri kuwapa bule lakini pia na kumfanya kama mungu wako au kiongozi wako wakati hutaki kumsikia ni sana mtu anataka aishi labda Tanzania apa, aso, watoto wasome mashuleni wafanye nini afa asifati sheria za nchi huyo mtu atakaa yani apewe elimu bule apewe sijaende hospitali ya kitibiwa, lakini hataki ku akifanya biashara asilipe kodi asifanye nini. Muu anasema kama mnataka mimi niwe mungu wenu basi asikilize maneno yangu. La sivyo mmsiniweke katikati yetenu basi. Anasema katika kitabu cha Ruka mlango ule wa sita mstari ule wa 46 mstari maarufu sana nasema kwa nini mnaniita bwana bwana lakini hamtaki kuyatenda nisemayo? Unajua alichukua maana nini? Anasema Ukiona hutaki yosema kujia tena nisema ukiona hutaki kusikia neno langu usikizi sheria zangu usikii neno langu usiniite bwana tafuta bwana mwingine leo hii makamisho <muchanisa> watu wanasema bwana bwana bwana bwana wasomeni neno la Mungu hata moja utapume wa uli sasa hicho hicho Mungu anasema sitaki nitwe bwana katikati yenu kama hamtaki kulisikia neno langu hamtaki kusikia nisemayo ndivyo ndivyo wao wangu wa, makanisa mengi alivyo ya yanataka wakikusanyika waseme bwana bwana tu na kushukuru bwana tunakupenda bwana bwana anasema lakini kwa nini mnaniita bwana bwana wakati hamtaki kusikiliza hamtaki kusikiliza kitabu cha Isaya hamtaki kusoma usufunuo hamtaki kusikiliza maneno yangu yote mnatanaga tu mniite bwana tu hilo tu staki Mungu niachana M tusome katika kitabu cha tulikuwa kwenye luka tuende kushoto kidogo tuende katika kitabu cha Hiyo ni pointi ya tatu na nataka tuelewe kabisa tunachokihubiri kwamba jina la Mungu msilitaje mkamuita bwana mkamuitaa kama hamtaki kulisikia neno lake yani ni inahusika na kutilia jina lake msiniite msiniite bwana maadam hamtaki kusikia anachosema Sitaki ni sikie natamka jina. Mnalitaja bure kwa ruka nyingine. Ila ni maana tofauti kidogo Nakule kule tulisemasema. Tu. Lakini yote yanahusiana, yanafanana. Yanatokana na kutotaka kumskiliza Mungu. 15, mstari 15:8. Na tutaisoma Sambamba na Luka, Amini na na, na, na Isaia. Mathayo 15:8 nasema hivi. Watu hawa heshima kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu unadhani hapa Mungu alikuwa anawasifia hawa watu anasema wakiniabudu wananiabudu wanatumia mafundisho ya wanadamu tutaona kwamba mafundisho yaliyo mengi ni ya wanadamu watu wanayofanya ili ninahusiana na ruka sita kwa nini mnanita bwana bwana na hili Yesu kasawali kwa anajua neno na lake alilitoa alishampa Isaia nyuma linapatikana katika Isaia mlango tusome Isaia 29 eh mstari wa na nini tukienda pale utagundua kwamba ni ujumbe mzito zaidi Isaia 29 mstari wa 13 10, na 14 anasema hivi Bwana kanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao bali mioyo yao wamefarakana nami na kichwa chao, walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa tu. Kwa sababu hiyo mimi nitafanya tena kazi ya ajabu katikati ya watu hawa, kazi ya ajabu na muujiza na akili za watu wao wenye akili zitapotea na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. Ndiyo sababu leo hii hao wanaoongoza makanisa yao, hao wakuu wao wanapana wanafundisha vitu vingine kabisa mungu hayupo katikati yake. Kwa sababu ukiangalia hii ni ananihusisha na kunitaja sio kunitaja tu jina ni pamoja na kulazimisha kumuita Mungu wak, na Bwana wakati hatutaki msikiliza hivyo vote ni kundi moja hivi hizo ambavyo vinamuhidi Mungu Tulikuwa kwenye Isaya 30 na ah, 29 songa mbele twende kwenye 48 Isaya na 48 anasema hivi Isaya Mlango wa nane, usari wa kwanza anasema hivi. Ni maneno yale yale? Anasoma hivi. <coughs> Sikieni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo. Leo hii ukisema nyumba ya Yakobo anaongelea watu waliookoka. Anasema si wa Kristo, si wa Israeli wale kwa jinsi ya mwili bali kwa jinsi ya roho. Mnao ito kwa jina la la Anasema kwa jina la Israeli, mlio toka katika mji wa yuda. Maji ya Yuda mnao hapa kwa jina la Bwana mna hapa kwa jina la Bwana Hujiiita wenye, mwenyeji wa mji mtakatifu kujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli Bwana wamejeshi ni jina lake Alikuwa anaendelea anasema kwamba hawa watu wanajiita. Sasa unaona kwamba inatokwa kutilaja ku, ni kujiita na kuji tu, ni kusema tumeokoka. Tunajiita kwa jina la Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Lakini hawa watu hawako tayari kwendana na matakwa ya Mungu. Hiyo anasema ni kutilaja jina la. Siku sina muda sana wa kufanua hii point lakini nadhani mistari yenyewe inajitosheza. Utasikia katikati ya watu ee jamani Bwana asifiwe. Hao watu wanaliita kwa wanaliita jina la Mungu. ni kama Isaya 48 anaposema mlio toa katika maji ya Yuda mnao hapa kwa jina langu na kujiita wenyeji wa mji mtakatifu. Wenyeji wa mji mtakatifu ni watu wa kanisani. Mnajiita watu wa Mungu. Eh? Na mnaitwa kwa jina langu. Unaingia mbele yao unasema Bwana asifiwe. Eh? Huku nyuma ni mwashirati. Sasa hebu niambie. Mungu atapendezwa akisikia unalitaja jina lake wakati umetoka kumvunjia sheria zake Hapana Hapa Hapana Mtu ni mtu wa mimba Mtu ni mrarushwa Mtu ni umva ovyo Mtu ni mtamanifu mtu anafanya kila kitu afa nakuja anasema bwana bwana bwana asifiwe. Hilo nalo ile salamu ya mtu ambaye anakuja mbele ana awana, watu wanasalimiana wanakutana mtaani wanasema bwana asifiwe. Bora kwanza nikosa kulitaja kulepo. So unachomtakia sio bwana, unachomtakia ni salamu zake. Salamu ni habari yako. Je, we ni mzima? Mungu anaingia. Lakini sasa unapohusisha pia wakati hata huyo Mungu humsikilizi ndipo unapouza zaidi Ndiyo sababu mara nyingi Yesu alipokutana na wanafunzi wake alikuwa hakutangana anasema kwamba baba wa baba yetu wa mbinguni atukuzwe hapana alisema wakati wa kuomba kwenye kuomba anawaambia baba wa mbinguni atukuzwe akikutana na wanafunzi wake alikuwa anasema amani kwenu Ndiyo maana ya salamu Alikuwa nakutana na mbalikiwe wote. Lakini alikuwa haliiti jina la baba yake katikati yao hata chakula. Ni kama watu walivyoaamua kunena lugha zao ambazo Mungu amezizuia. Unaweza kufikiri labda kulitaja jina la Mungu ni kitu kizuri lakini ni kibaya. tufundisha aliyetufundisha Ukristo Yesu Kristo Paulo hatuoni anafika anafanya hicho akutana na watu anawambia Amani iwe kwenu. Baraka zabanaze Afrika. Au hakuna ubaya. Habari kwako moyo ni mzima? Napenda nijue hali zenu ndio nyaraka za Paulo. Lakini akianza kwa kubiri alikuwa anaeleza karita ya jina Kama unahubiri titaje hata mara nyingi. Lakini pia kuna kulitaja bulibuli ndani ya mahubiri ambayo unaskia basi Mungu akafika pale bwana asifiwa akamwambia Elia e, e, akamwona Elishaini e, e, bwana asifiwa hapana ndiyo ni uongo lakini hiyo sina maandiko yake moja kwa moja lakini kwa maandiko kwa jinsi nilivyosoma sio sahihi twende kwenye turuke kwenye Isaya turuke Yeremia turuke maombolezo tuingie kwenye Ezekiel na tukao tunaelekea kufunga sio bado tunamunda kidogo lakini Ezekiel 33 na haya maneno mazito hayo Ezekiel 33:31 Namba tuikariri kidogo ni maneno mazito Ezekiel 33 mstari wa 31 na mpaka 33 ni maneno mazito kidogo anasema hivi Ezekiel 33 kuanzia 31 hivi <laughs> Nao tuko kwenye kipengele kidogo kinachoonyesha watu wameikaidi sheria ya Mungu. Hawataki kukaa vizuri na Mungu, lakini wanataka kulitaja jina la Mungu mdomoni mwao. Anasema hivi, <coughs> "Nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu." Yaani wanaekaa mbele yango kama wanasifu kama watu wangu. Ebana, ebana, ebana, wataki, wame, wame eh bwana, eh pokea sifa, lakini wame- Mungu. "Nao husikia maneno yako wasiatende." wanakuja kama watu wangu. Wanakaa kama watu wangu lakini wanasikia maneno wasiayakubali wasiatende. Anaendelea, maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi. Bwana wasifiwe sana. Mungu anaowapenda leo lakini wasiatende. Kwa vinywa vyao watu hao wananena wananiabudu kwa vinywa tu. Kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi sana. Ndivyo wa kristo wa kanisa yalivyo ndivyo sivyo alivyo ndivyo alivyo wakitoka pale ni wazinifu leo hii ukimuuliza mzinifu wa mtaani ukamuuliza mwanamke wa kilokole, na mwanamke wa Kiislamu ni yupi ambaye ni kumshambulia atakwambia wa kirokone paka mama mchungaji wao Uwongo. kweli Kumvui fungui hijab yake kwa Wapo of course wapoharibika. Lakini huyu ambaye amekuja amejifunua anakuja kwa makusudi arokamilika. Ni kama kumsukuma mlevi ndorogo ya mtaani. Sasa mtu tayari anataka kuanguka, alafu kamgusa sasa ataenda chini. Hujifanya kuwa wenye upendo mwingi lakini miwa yao inatafuta faida yao. Hao watu wako pale ili kusudi aonekane wa ni wakristo wa wasi hakimi wa, wa, wa, mm, anasema mstari wa 32 anasema natazama wewe umekua kwao kama wimbo mzuri sana wana mwimba Mungu leo hii Mungu Mungu bana baba eh baba e baba eh e umekua wimbo mzuri kwao wape neno la Mungu wasomii hii wasomii hii mishkari yenyewe uone kama hawatakutukana watakutemea mate na mtu mwenye sauti ipendeзай wanaone wana nyimbo zuri kweli. Kwa mfano anaenda kwa wasabatu. nyimbo zao ni tamu sana na mimi napenda kusikia. Kwetu pazuri tume nini maneno mazuri sana. Lakini nasema. ni mdomoni tu. Awezaye kupiga kinanda vizuri maana wasikia maneno yako lakini hawayatendi. Yuko anarudia yale maneno. Biblia nasema yeyote atakayesikia maneno haya na kuyatenda kuya atafananishwa na mtu aliyojenga nyumba yake kwenye mwamba na hiyo tasia ya tendo na mtu aliyejenga kwenye mchanga hataanguka mda wote msura ya 33 nalikuwa naataka kufungia nao anasema na hayo yatakapokuwapo tazama yanakuja huu ni unabii sio unabii anasema yatakapokuwapo ndugu yangu na tazama yanakuja leo ndio yaleo ndipo kuwa, nabii amekuwa katikati yao ndipo watajua kwamba nilikuwa nahubiri ukweli ukiaona ujue kwamba nilikuwa nahubiri ukweli mimi katikati haya mahubiri ndio ukweli ndambii amekuwa katikati yaoamesema aa ah, amejita nabii Bibria na bibi maana ni msoma maneno na kuyafafanua ya Mungu na uhakika haya hawayataki na hawajayasikia twende katika point ya mwisho ya kufungia Tumeona ya kwanza kabisa kulitaja jina la Mungu kwenye mizaha mizaha ovyo ovyo kwenye my kwenye mitandao kwenye story story na pili kummoapiza ovyo ovyo ukaapa ukasema Mungu ana hakika ni hata umekosea alafu unasema sijakosea ukamweka na Mungu ni tabia wa wakristo wengi na, na dunia nzima pia ya, ya tatu ni ukujifanya Mungu yuko katikati yetenu mnawaabudu lakini mnapinga ma yake na tumeiona kwa mistari mingi na utaofungiana nao ya mwisho kabisa na ya pointi kama ya la saba, lakini imekata zipaki 4 ya 4 ni hiiwe kulitaja au kulitukana jina la Mungu kwa jinsi ya matendo yetu mbele ya, ta, ya mataifa maki hiyo inaweza kufanyika ndani ya kanisa lakini unapofanya sasa ni kama nitoe mfano Mtu mzima ukifanya kosa mbele ya mtoto, unafanya kosa mara mbili. Unafata kosa wewe na unafundisha mtoto mdogo kufanya. Makosa hayo Sasa mtu wa Mungu, kwa wa Mungu anasema watu walio kutoka jina langu wanapoenda sasa, hem tuende katika kitabu cha tuanze tu katika kitabu cha cha cha. katika Amos, Amos. Amos mrango. Kabla ya Amos tuende katika Warumi. Tuanze kwenye agano jipi. Warumi mrango wapili Warumi mlango wa pili wa 28. Dada wa Warumi kama nakumbuka tu wakati tunasoma Warumi wango la pili unawahukumu watu wa, wa Mungu. Mlango wa kwanza ulikuwa watu wasiotaka kusikia habari ya Mungu, watu wa, wa dunia. Mlango wa pili ulikuwa na watu wa Mungu wanaojifanya watakatifu wakati hawataka kusikia neno na Mungu. Mlango watatu, ulikuwa ulikoa wote na kutangaza neema ambayo watu wao hawaihitaji. Yohana uh, Warumi mlango ule wa wa pili msali wa 24 Biblia kwa mbili shina anasema hivi Warumi 1:24 Anasema hivi Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yetu Kama ilivyoandikwa Kristo wa leo na hapa inaweza kuwa ni somo la kujitegemea lakini kwa sole point katika somo Eh ee, halitafafanuliwa sana lakini kidogo kilichokiongelea tutaeleweka. Mkristo wa leo ndiye mtukana Ndiye anayefanya watu wamchukie Yesu. Kwa mienendo kwa matendo ndio pointi ya nne Na nikulitukana jina la Mungu nikudhalilisha. Kwa mfano, tu mfano tu ukojeosema. Leo hii mag magonjo yanayotokana na ukimwi na uzinzi na machafuti yako kwa Wakristo kuliko kwa waislamu. Je, utamconvince Muislamu anayeona hiyo picha aje, akam, aje kwa Yesu Kristo? Umeritukana jina lako. Mimi yetu. Okay, Tuweze ni watu wadanganyifu wadanganyifu wasioweza ukimwambia hiki mnakubaliana hiki kesho hakurudi. Uwezo kwa mkopesha akakurudishia mkristo. Alafu unataka watu waje waokoke kwa wawe kama wewe. Hicho ndicho Mungu alichosema kulitukana jina la Mungu katikati ya mataifa na hiyo nayo inamhudhi sana kwa matendo yetu na kwa mienendo yetu. Hebu tulisome katika kitabu cha Amos. Amos 2:2 chukua kwenye Warumi. Na usifanye kuichakata kui, kui Biblia yetu au kuiamba Biblia yetu. Amos 2:7 Biblia inasema hivyo. Amos 2:7 Biblia inasema nao hutwetea mavumbi yaliyo juu ya vichwa vya masikini yani huyu mtu anaonea Masikini kwa ufupi ana maskini mtu ambaye ana ana shida wana, wana yani ni kama wanaunga mkono au wanawaumiza zaidi na kuipotosha njia ya mwenye upole mtu ambaye mwenye haki kimsomo kwenye King James yani mtu ambaye kwa kama leo ukija ukahubiri neno la Mungu utaonekana ni mbaya Yuda anehubiri uongo na maneno ya wa wanadamu ndiyo anaonekana ndio mzuri na ndivyo watu wanataka ijulikane na wanavyo ndivyo wanavyohubiri katika matakanisa yao. Eh? Na anasema mtu mwenye upole, Na mtu na baba yake humwendea mwanamke mmoja hata kulitia unajisi jina langu takatifu. Alikuwa naongea watu wa mataifa, watu wa, wa watu wa, wa, wa Mungu mtu na baba yake yani wanaume wawili lakini moja ni mkubwa mwingine ni mtoto wake wanajikuta wana, wana, wana, wana masuria wana kimada mmoja hiyo kitu ipo leo haipo <coughs> nase nikasema kwamba labda huwezi kukataa kwamba haipo. anasema sasa ikiitokea hivyo katika ya watu wa Mungu ni anasema wanalitukana jina langu ndio ndo neno Mungu anasema kulitukana jina langu Tunapofanya dhambi kama hii ni mfano wa dhambi lakini na nyingine yote ile. Hata yote ile tu. Tunakuwa tunatukana jina la Mungu. Hii ameitoa kama mfano mmoja. kwamba dhambi kama hii inachukanisha jina la Mungu. Turudi katika kitabu cha tuanze kutoka kwenye agano la kale. Turudi tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tusome Ezekiel 33: Ezekiel 36 20 anasema hivi. Na niseme kwamba aya maneno mengi nimeyakata kwa kweli. Mungu kwenye habari ya jina lake ameyaongelea sana. Kwa hiyo ukisema uyasome yote tungeza kushinda hapa. Na hali ya joto sio nzuri kwa hivyo tutafundisha yale machache lakini yataeleweka kwa kweli. Ezekiel 36 mstari wa 20 Biblia anasema hivi. Usan wa <clears throat> Nao walipoyafikiria mataifa yale Waliyo yaendea walilitia unajinsi jina langu takatifu kwa kuwa watu waliwanena wakisema watu hawa ni watu wabana, wa Bwana nao wametoka katika nchi yake unaona Watu wanakuja wanatambulika kwama ni wa Bwana ni taifa la Bwana wa watu <coughs> wakafika kachegadi ya mataifa wakafika yaani wakaona na majirani zao wakaona na lakini wakawa wana maovu wanasema wakati na mabaya kuliko wale wa majirani zao kwa jinsi hiyo wakalitukana jina la Mungu unapoitwa kwa jina la Mungu alafu ndio wakati mwingine mimi naona mkono watu wanaojificha kujiita wakristo kwa hiyo ni vizuri ujifiche kuliko kujitambulisha alafu kafanana nao au kama mabaya kuliko wao kwa hiyo hiyo ni bora lakini sasa uwezo ukaficha muda mrefu utafika sehemu fulani watakugundua tu. Watasikia unasema bwana sasa. Kama ya kudanganya. Tumalizie agano la kale tukitoka huko tutakuwa haturudi tena. Tumalizie kwa kitabu cha Walawi mlango wa 20. Mlango wa 20 mstari wa 3 na tutatoka huko tuingie kwenye agano jipya tutakuwa tunafunga. Walawi mlango wa 20 mstari wa 3 anasema hivi. Mimi nami nitamkazia uso wangu mtu huyo nami nitamkatilia mbali na watu wake kwa kuwa ametoa katika gizae chake na kumpa moleki ili kupat, kupatia jina kupatia unajisi patakatifu pangu na kulinajisi jina langu takatifu Hawa ni moleki ni miungu. moja sasa anasema, ikitokea kuna mtu anaitoka kwa jina langu lakini akaenda katoa makafara, akafanya dhambi na wengine, akajiunga aka, aka, aka, na mungu mingine. anasema nitamtenga, nitamkatilia mbali kwa sababu amepatukana patakati pangu, na kulitukana jina. Yaani matendo yake ya dhambi ndio yanafikara jina la Mungu. Mungu alisema nitamtenga, utamtupilia ma ndivyo ilivyo leo na ndivyo itakavyokuwa. malizie kwa mistari miwili ya mwisho. Eh katika kitabu cha Timotheo mlango wa sita Timotheo wa kwanza ni mistari ya pili ya kufunga. Timotheo wa kwanza mlango wa sita Njia nyingine sasa hii hizi ni njia nyingine za kuutukana jina la Mungu, ni matendo matendo mengine yani mengine ni jinsi unavyoishi, mengine ni jinsi unavyo yani matendo ya Kikristo Katikati ya mataifa ni mengi yani mieno kwa ujumla. Kwa hiyo hutapata kitu kimoja lakini mienendo yetu inazutukana na kulitakasa jina la Mungu sisi tukijua au bila kujua na tumeshaona kama huyo anaenda kutolea Molek na watu mataifa wakaona kabisa mfano mwingine anaotoa kwa hiyo ni mifano ya mienendo sasa au ya wale watu wawili mwanamke na, na na baba yake wanakuwa wanasulia mmoja kwanza kuwa nasuria ni dhambi lakini wanakuwa wana, wana naye mmoja sasa katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa wa 6 wa kwanza hivi. wa kwanza hivi. Anasema hivi. Wowote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho yetu. Anasema hivi mtu kama ni ameokoka lakini anabosi, ana bosi wa duniani ana mwajiri wake wa duniani ana hata ni mwanamke labda na wake ambaye hajaokoka Anasema, waendelee kuwapa heshima ili kusudi jina la Mungu lisitukanwe na mafundisho ya Mungu neno la Mungu ndalo lisitukanwe Mungu anatumia pamoja jina lake na neno Leo hii tunakubaliana kwamba akitokea Mkristo mzembe kazi au heshima kwa viongozi wake Anali, na watu ambao wanajua kabisa ni Mkristo wa kweli kwa jina lao anasema ni kulitukana jina la Mungu na kutukana mafundisho ya Mungu. Neno wa Mungu linatudai kwamba tuheshimu wenye mamlaka. Mpaka pale tu watakapokuwa mamlaka yao yanatofautiana na mamlaka makuu kutoka. Mafara alipotokea mwenye mamlaka akasema kwamba hatuwaruhusu kusali kidogo hapo tutabishana kwa sababu mungu anatataka tusali. Mm. Lakini nchi hii <laughs> tunamwambia mkitaka msali Jumatatu, Ijumaa na Jumatano, hata Jumatatu mkitaka ufanye mara sita. Yani free. Sasa tunataka nini kingine? Kwa sema mtu yote akiwa chini ya mamlaka na, na ni watu wa duniani walioko lazima ni mfano mzuri kuchapa kali. Mkristo asiyechapa kazi hata mtoto mkristo ambaye ni mzembe mzembe darasani ni wa mwisho ni, ni hanaelekeo azimwambia nimeokoka analitukanisha jina la Yesu Kristo tena mara nyingi zaidi Unachukua mfano mzuri Unakumbuka kina Daniel walikuwa wako bora mara kumi na wakiwa wanakula mboga mboga na mboga zenyewe zilikuwa ni mboga za za za zenye kutoa protini nzuri jamii ya maharage anasema. Wakacha kule zile nyama lakini wakawa bora mara 10. Ukiwa mtoto, ukiwa majiliwa, ukiwa hata jirani tu amtaani, lazima utoe mfano mzuri. Na anaweza akasema kwamba ni kichwa kujifunza kila siku. Hatua kwa hatua, uweze kuwa mkamilifu kila siku. Lakini ukishalijua kwamba tunatakao tulifanya, najua utaliweza kulifanya. Tatizo ni kuto kujua kwanza. Pointi ya mwisho kabisa ya kufunga Inakuja sasa so katika Tito mlango wa 2 tutafungia hapo. Kama kwenye Timotheo mnaenda mbele kidogo utakuta Tito. Tito mlango wa 2 mstari ule wa watatu na 4 Biblia inasema hivi. Ili nawaangalia akina mama. Maga hapa dukuru kwa vijana na wanaume walioajiriwa wa wana mabosi zao. E Mimi hapa nabosi, natakiwa. Eh, ni tofauti kazi. Eh? na nafanya hivyo mlango wa pili wa Tito mstari wa 3 huu sasa unatoka kwa watu wanaume wanaume wale walioajiliwa walionini wanakuja kwa kina mama katika nyumba zao anasema hivi mstari wa 3 vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu yani mwenendo wa watu haikwaongelea watu wa mtane sasa ndani ya nyumba na watoto walijue hilo eh na wa utakatifu e eh, wasiwe wasingiziaji yani unajua kama mama wengi ni waombea yani asiingie katika orodha ile orodha ya wambea wa mtaani wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi nataka kueleza maana ya maneno huko mbele maana ya ya mvinyo ni nini kuna anangelea unywaji kwa ujumla au ulaji na hata u, yani, u, hata ulaji tu mbaya ni kundi mmoja bali wafundishao mema ili picha inayo kuja wawe mema au ni mama wazima ili wawatie wanawake vijana yani manawake kama ni mama na binti au ana mtoto mdogo au au wako kanisani tu kuna binti ambaye labda sio wa, waake au nini lakini wawe ni mfano kwa wanawake vijana ili kusudi mfano wanao hapa sasa wale wanawake wadogo sasa wasichana wa, wa, wanawake wadogo waweze kufanya yafuatayo waweze wawapende waume zao na wawapende watoto wao na kuwa wenye kiasi sio unakuta miji weka makeup mpaka nazidi mpaka kila mtu wa dunia yani ni kiyo kwenye kiasi wa kuwa safi biblia inasema usafi mara nyingi naongelea usafi wa kiro lakini wa Kufanya kazi nyumbani mwao, yani lazima aweze kukaa nyumbani na kufanya kazi nyumbani kwake, apike chakula, afue, afanye nini? Ndio kufanya kazi nyumbani mwao. Kuwa wema, kuwa wema ni kuwa yani mtu ambaye unamjua sio mshari. Kuna mtu mwingine utana tu peke yake tayari. Hata ukimsalimia na kumwambia stadi. E kuwa wema. Kuati waume zao. Unaweza kusema sasa hili somo limehama, limehama. Sikiliza ninaporudi pale ili neno la Mungu lisitukanwe. Yaani hizo vitu vyote, Mweneno neno. Hii miendeno inayosema ni miendeno ambayo sio taswira ya mwanamke wa Kikristo kabisa. Neno la Mungu linatukanwa. Wao wanaamini kitu gani? Na neno la Mungu ndio jina la Mungu. Kwa hiyo yote haya ni kundi moja la kulidharau jina la Mungu, kulitukana kwa matendo na hata kwa mienendo hata ndani ya nyumba. Hii ni taswira ya mwanamke wa Kikristo. Sio umtifu sio msikifu hafanyi kali maaliko hafanyi chochote. <coughs> Jina la Mungu linatukano kwa ajili yake. Yeah. Ndio maana. Sasa sisi tunao sikia Biblia inasema Yesu alisema asome mimi naombaa ninyi mnausikie. Sisi tunao sikia tusikie. Na Paulo amesema hata kai mjinga na wewe mjinga lakini mimi nimeshasema ndopauro somo la kwanza ndo tulipofungia anaeyataka kutukataa kusikia asisikie anaeyataka kusikia asikie Yesu akasema mwenye sikio na asikie Malaika anamwambia Yohana kwenye, kwenye kwenye kwenye elma kanisa saba anasemwa mwenye sikio na asikie maneno roho anayoamkia makanisa Baba tunakushukuru kwa nafasi zako sante katika neno hili la leo Mungu tuomba nikatujenge zaidi usije kuwa watu wa hasara bali tuwe ni watu Mungu wa amewonye wenye kujengeka tuomba kwa kutusaidiana na kutuongoza na kusamehe na kubariki Mungu angalia tunaingia katika kufunga mwaka tuomba Yesu Kristo kama alivyotulinda miezi yote tutende hata katika mwezi huu na tunajua Mungu utatuacha tuendelee kwa pamoja sisi bariki wiki yote hii hapa mbele yetu aikira mmoja, bariki uzima wetu na mizetu kristo turushuka katika yote katika jina la baba na ramana, mama na roho na kupokea. amina, amina.